biz filgələrdən yəni sufiliyi, yəni qalmısız sufi hərəkatında qalmışıq və keçən dəssərlərdə artıq yəni 3-4 dəssdə biz sufilər haqqında, onların Tijanipoğlu haqqında, onların yəni ibadətləri, onların bizi deyirlər müritlərin şərtləri, hansı xəlvetləri və sair növlərindən danışmışdıq və bu gün isə biz e, qalmışdıq demə ola ki, onların yəni artımlıqları, yəni sufi e, camatının, sufi firqəsinin yəni artımlıqları Ömmətlə şək yoxdur ki, yəni onların yəni azlıqları çoxdur, azlıqları aməllər çoxdur. Çünki yəni onlar elə bir siqətdirlər ki, artıq yəni İslamın qoyduğu yəni mənhecdən qıradırlar. Çünki onlar bəzi etiqadlar var ki, o etiqadlar e, artıq yəni Quran-Kərimin və ümumiyyətlə İslamın əsaslarına zidddir. Çünki i özlərinin şeyxlərinə, yəni, ilahi xüsusiyyətlər verməsi və başqa hallarda isə onların necə deyirlər, qeyvi işlə bilməsi və başqa-başqa batıl şeylər var ki, onlar ümumiyyətlə bu baxımdan, yəni İslam rusullarına çox zidd etiqadlardır ki, yəni ki, İslamı əhəmiyyətli etiqadlar yəni içində varsa, o yəni insan artıq yəni əqidəsi batıl, yəni çaılmış olur. Və bu baxımdan da burada deməli bir neçə onların, yəni, şeyxlərinin, yəni, bəzi sufi tələqətlərinin, yəni, şeyxlərinin, bəzi batıl əqdələri var və burada buyurur ki, məsəl üçün, onlardan Əbə Zeyd Əl-Bəslami buyurur ki, güya Allah s.ə. ona, dedi ki, məni bir dəfə qaldıran, deyir Allah s.ə. məni bir dəfə əli ilə qaldırdı, yəni, məni əli ilə qaldırdı və dedi ki, ey, yəni, Əbə Zeyd, həqiqdən də m səni sevirlər və səni görürlər və deyir ki, məni öz təşni ilə yəni gözəlləşdir yəni ki, Allah s.ə. bu həmən bu sufi, yəni təqiqəsinin şeyxini, ki Allah s.ə. bunu yəni, əli ilə qaldı, yəni, öz yanına qaldırıb və baxı ona deyib ki, və səni, mənim məhruqatlarım səni sevirlər, səni müələşi, səni çox hissirlər və özünün tüküklə yəni məni gözəlləşdir. Yəni guya Allah subhanahu ehtiyacı var ki, kim isə igvas səsinə yəni Allah subhanahu sevilsin və ya Allahla gözəlləşsin. Bu dəhiqətən də çox yəni batin əxlaqların. Yəni, yəni, başqa bir biri o onun əxlaqlarından biri odur ki, yəni tanışlığın bir odur ki, deyir bir dəvədir, mən deyir öz deyir, yəni palatkamı ya palatda xeymədir, xeymədə e, yəni palatka yəni məzlən, insan palatka qurmur. Dir, məndir, bir mən bir də palatkanı arşın deyir üzərində qurdu. Yəni ki, yəni orda bəzi hallarda görürsən ki, etiqafda və yaxud da ki, başqa əməllər var ki, yəni sünnədən də ki, insan etiqaf edən zaman məscidin bir hissəsini, yəni bağlaşa, insanlar vaxtın şadır belə ediriz. Amma Peyğəmbər özü belə edirdi. Və baxım, on da yəni bunlar digə ibadat növlərini təşkil ki, yəni sələfləri oxşatırlar. Və deyir ki, mən deyir palatkanı, yəni qurduğum ibadat yerim bir də əşyin üzərində qurdum. Və bu də hətta yəni necə deyirlər? Yəni hamsin bunun danışılanan biri oldu ki, yəni bu Abzejel Əlbistanın danışılanan biri oldu ki, ilkin məni bir dəfə görsə, bir dəfə görsə, bir artıq bir öz rəbbini, yəni min dəfə görməyindən, yəni əşərlidir. Əşərlidir ki, yəni bu cür, yəni daha doğrusu burada müəllif çox gətirib onun etiqadlarından çox gətirib. Yəni necə deyirlər, e, küçrüş deməyi yerində yoxdur. Çünki bunda həqiqətən də çox arxınıqlara gətirib çıxardıblar ki, hətta yəni elə hallar var ki, onlar özlərini, yəni ilahi sıfatları özlərinə, özlərini bir, belə bir üzə verməyə çalışırlar. Bir də özlərinin e, qeybi məsələləri bilməyinə indiyələr, başqa məsələ ittihad etdilər ki, bunlar hamısı yəni İslamın, yəni qayda-qanuna İslamın qoyduqları, yəni əqidələrə tamamilə ziddir. Ancaq onların ibadət formasından gəlib çıxanda isə, yəni Yəni təriqətlərdə olduğu kimi, yəni sufi təriqətinin belə bir metod var ki, onların şeyxləri, yəni şeyxləri, yəni müəyyən bir ibadəti, yəni, öz ömürlərində müəyyən bir həddə gəlibsəxan da, artıq onlar bütün ibadətlər onların boyuna düşür. Və onlar elə iddia eləyirlər ki, namaz, oruç, həcc, zəkat, bunlar deyir, "alam insanların ibadəti" ən yəni, zəhil ominsan hani bahadır. Ancaq o şeyxlər ki var, ansı ki onlar e, yüksək səviyyəyə çatıblar, çünki onlar dəlil də gətirlər ki, rab -ra budullah hətta yəqin yəqin. Rəbbə ibadət elə hətta yəqin gəlinə kimi. Və bunlar da yəqin o deməkdir onlardakı atıl, yəni bu yəqinə çatıb. Biz İbn Abbas bu ayəyə səsinir ki, yəqin burada mod ölüm deməkdir. Yəni Allahə ibadət elə hətta ölünə kimi. Çünki ibadət edənlərin ən əfsəli, yəni, tezə rəməsə şənbətdə, əsər rəməsə öylənə vaxtda kimdə ibadətin eliyirdi. Hətta xəstə olan zaman məscidə gələ bilmədiyi halda iki dəfə səhabədən çıxıb gələrdi məqsəci ki, ibadəti məscidə keçsin. Və peyğəmbər yəqinə çatmadığı hallarda, yəni bunların dilməyinə görə, peyğəmbər yəqinə çatmad, ancaq bunların, yəni işiqləri yəqinə çatdı və bu yəqinə çatmaqlar oldu ki, yə, namaz, oruç, həcc, zakat bunlar avam insanların da ancaq bunları isə yəqinə çatdıqdan sonra xüsus ibadət növləri var, xüsus zikri növləri var və iddia edirlər ki, bunlar bu zikirləri, ibadətləri bunlar bəzlədir ki, Allahdan birbaşa götürürlər, güya Allah sonunda bunlara vəhiy edir və bəzə iddia edirlər ki, göv Peyxəmbər bunlara birbaşa iddia edir, bu də hektən yəni, İslamın, yəni qaydalan İslamın yəni, qoyduqları üsullara tamamilə, yəni, tamamilə ziddir və həmçində və vaxtlarda görsən ki, bunlar o qədər alçumlu sevilsən gələb çıxırlar ki, və onlar iddia edirlər ki, yəni o şeyxlərlə hansı yüksək sevə çıxanlar deyirlər ki, bunlar o yəqinə çatandan sonra bunlara tamamilə başqa bir şərhət olur. Məsələn, Məhəmmədin şərhəti ayrıdır, yəni, Peyğəmbərin şərhəti ayrıdır, amma hə, bunların şərhəti ayrıdır. Və xüsusən də va təlili vücud diyil tərəf, yəni suflərdən hansı va təlili vücudu Onlar da hala, haram hamısı qarşı bir-birinə və sən nəyi görürsənsə hər şey, yəni Allahın vücudu ondadır və bu heç bir də haram deyil. Yəni o, ola bilər sənə görə haram olsun. Sənə görə haram olsun. Amma həqiqətdə isə bu, yəni haram deyil. Yəni, bunlar hatıq o səviyyə gəlçətlər. Düzdür. Onların şeyhləri görürsən ki, bəzən yəni, kübr sözlər işlədirlər və bunlara qarşı mübahisə eləyən zaman, yəni muridlər öz şeyhlərini müdafilə <gülüyor> onlar iddia edirlər ki, gür həmən o şeyhi, yəni bu işlətdiyi ləfisləri Allah ilə özə deyənlər əlaqə girdi zamanda aşıb. Məsəlçün, onlar o hər, ə, piyan halı deyirlər onlara, yəni onlar bizim şeylərində başdan aşağı yuxarı, o qədər fırladılar ki, artık onlarda baş halı baş verir. Yəni biz bunu belə bir gibi baş insanda. Ancaq bunlar isə deyirlər ki, bu artıq, Yəni zəhnin gəlmə momentidir. Siz onlar zəhnim və ilham deyirlər. İlhaman gəldiyi vaxtdır və o vaxtda o şeyx ağzına çıxdı ki, bu sözü icad etdi. Çünki artıq ondan o vaxtı qələm vağı, elə yərgīnə yəni, çatır. Belə vaxt onun ilham olan vaxtıdır. Ola da ağzından küfr sözlə çıxsın. Bu cür da onlar yəni, çarşıl özün yəni, şeyxlərinə yəni, müdafiiləsinə. Amma həqiqətə isə, yəni onların istifadə etdiyi, yəni o danışıqlar, yəni küfr ibadət mövləri də həmsini yəni onlar yəni xüsusi zikirləri ibadət mövləri var ki yəni o da onların dediyinə görə ilham vasitəsilə gəlir onlara, bu da yəni başqa insanlar onu eləyə bilməz bu yalnız və yalnız o, yəni sufi tərqədən olan insanlar içindir ancaq onların zikirlərinə gəldiydə isə və biz kesin dəsli zikirlərdən danışandı, biz, biz tizani təriqəsinin təriqəsinin zikirləndən danışdıq onun təzilətlərə danışdıq ki onun izlə böyük təzil bərabər olan bir zikirdir və buna baxmayaraq yəni neçə e, sufi tərəqəsi varsa çünki Rifai var ondan sonra e, Ticani var ona Ceylani var yəni, çox, sufi tərəqəti çoxdur və ən çoxu yayılan demək olar ki Rifai, Ceylani bir də həmən e, bu, Ticani Ticani ki şey, ki şey, tarikatıdır. Yəni bu gün Sufri və Asufi aləmində məsələn e, Misirdə, Suriyada, Türkiyədə başqa yerdə yayılan musufi tarikatları əsas bu üç tarikatların qollarıdır. Və bu tarikatların zikirləri də, yəni hər yolun özün zikri də elə iddia ki, ən yaxşı zikir bunlardadır. Düz bunlar hərsi iddia ki, bunlara gələn bu zikir Allahdan olan zikirdir. Yəni bu Allahdan bunlara gəlir. Ancaq bunlarda hər hansı nədir, ciddiyyət var. Necə ola bəl ki, Allah s.ə.v. hamısının naziri, hamısı bir-birinə ziddir və hamısı deyirlər ki, hamısı bir-birinə nəfsəldir <coughs> Yəni, Ticari tərqəsi ə, etiqat edir ki, bunun zikri elədiyi zikir Ceylan dənə nəfsəldir, Rifai nəfsəldir və başqa Bişamidən, Bistam dənə Və həmçində Rifai etiqat edir ki, onun zik tariqasının zikri başqa tariqədə və hamısı bir-birinə nəfsəldir və hamısı da Allahdandır Dəyəcə, bunda isə, yəni, Zikirlərin növləri isə, zikirlərin növləri isə demək olar ki, hamısında eynidir, yəni nə barədən, yəni, hərəkət növləri eynidir. Düzdür, e, bu zikirləri onlar nə zaman edirlər? Əvvəla zikirləri onlar edirlər, əgər onlarda e, mövlud vaxtı gəlsir, mövlud yəni doğum vaxtıdır, yəni ya Peyğəmbərin doğulmasına bağlı, ya özlərin hansı şeyxlərinə, ya da ki, milad, yəni ne deyirlər, E, bitpələslərin bayramına bağlı olan illərdir ki bu illərdə, bu vaxtlarda onlar yəni bu zikirlərini illər və bu zikirləri etməmişdən qabaq onlar demək olar ki yaxşı yəni giyib içirlər yəni bu məclislərdə onlar yaxşı giyirlər, içirlər sonra isə onların şeyhləri durur, şeyhlər durur və onları başı yəni səhfə bölməyə, səhfə bölməyə sonra isə şeyhin ağzından yəni Allah sürü çıxır sonra isə Artıq, yəni onların yəni e, aralarında düzdür. Bir var zikirə yığışan adamlar, bir də var qırıldı zikri e, müşahidə edən insanlar. O qırğıda alətmasan müşahidə edən insanlar bu vaxtı başlayırlar. Mən xüsusi anaşid formaları var. Yəni bunlarda yəni necə deyirlər, formaları var ki, onlarla başı onlardan danışmağa. Yəni ki, insanı ruhlandırmadan tərif. E, onlarda şeir növləri var. Düz burada musiqi alətini olur sadəcə musiqi alətləri isə e, olur, mə, bəzi yerlərində var ki, yəni, bugünkü supiziklərində sintezatorlar da var. Sintezatorlar var, dəhb var, yəni bu, e, videolarda, qasetlərdə bu yerləri var, yəni bu cür alətləri buna sifadə edirlər. Və qırağdaşılar yəni, həmən o, o müşahidə edənlər. Bunlar o araşitləri oxumaqla i, bunlar həvəslənirlər. Sonra isə Deməli var ki, şeyxə, şeyx olmasa murididir. Muridi məhəmməd sərfin qabına gəlir və bəynilik əlində əhsan kimi olsun, cinbənin samı, yəni axlağına uyğundur. Yəni bunlar əhsanı götürürlər və əhsan demək ki, sağa, sola hərəkət eləyir. Yəni görə bilər ki, sağdakı və bir ağızdan dey, soldakı bir ağızdan, yəni elə elə təsir edici ki, məsələn, əgər ansan bir yanı yolunun arasında, yəni müşahidə edənin yanında tosnel yəni, belə bir həmin bir halda olurlar və elə bir şey eləməli ki, o zikirə başa qabaq onlar hamısı ittihid eləməlidirlər ki, yəni şeyxlərini gözlərin qabana gətirməlidirlər. Əgər şeyxlər orada yoxdusa. Əgər oradadır şeyxə baxırlar. Əgər şeyxlər orada yoxdusa, onda onlar varı tüjləri nə şeyxi gözlərin qabana gətirməlidirlər. Yəni şeyx gözlərin qabanda olmalıdır. Və həmçində bunlarda, yəni o sufi təhriqətinə girməkdən ötəri də insan gedib gəlir şeyxləri ölübsə və gəlib şeyxin qəbulu üçün şeyxi səcdə etməəlidir. Hətta bu rici e, tariqə girmədən ötəri. Və bu zikirdə isə deməli forması budur. Zikirə qalmalışdan qabaq yiyirlər, içirlər, sonra səfəd yanlar, sonra anişiklər başlayır oxumağa və sonra murid sağa-sola bunlar hərəkət edir və bunlar şeyxlərin gözün qabağına gətirilir. Və əsas məqsəd odur ki, bunlar o hərəkəti başlamazdan qabaq yuxarı-aşağı baxmalılar. Yəni yuxarı-aşağı bax yuxarı-aşağı yəni baxmalılar və o zikrləri zaman bunlar çalışmalıdaki can forması eləsinlər. Yəni, fərdi formada yox. Çünki onlar deyəlirlər ki, e, o zikrinin keyfiyyəti bu camat halında olmasıdır. Yəni, təşkil halda deyil o keyfiyyəti ala bilmirlər. Və bu zikrləri etmək formasındaysa, deməli, bunlar e, birinci e, başdan aşağı-yukarı eləyirlər, aşağı-yukarı eləyirlər, aşağı-yukarı, sonra sağa-sola. Deməli, e, əsas bunlarda məhsəd La iləh illallahdır. Ancaq bunlar Deməli, sağa ləh sözü deyirlər, sola ləh sözü deyirlər, sonra bir də sağa sönəndə haq sözü, yəni ki, lə, lə, illallah. Yəni, bu sözü beləcə ixtisallaşdırırlar. Və tədricən, bunlar necə deyərlər, qızışlıqca, yəni zikirləri qızışlıqca, yəni bunlar başları giçilədikcə, göz həmən o sözü tamamilə ixtisal eylərlər. Və qalır bizə Allah sözü. Yəni ki, lə, lə, illallah demirlər, sağa ah, sözə lah. Ah, lah. Yəni, həqiqən yəni, d E, bəyənilir ki, uzun saçlı olsunlar, qıddar paltar olmasın, geniş paltar olsun. Çünki bədəndə nəyisə çox, yəni həmişə olada bu oyunlardan da ağır nələrsə sallanır və bu bunlarla ümid xuşunu, namazın onların cisimlərində e, bunların takvasını qaldırır. Yəni pağtaq sallanmalı, qısa uzun olmalıdı. Yəni, belə halda isə deməli yuxarı aşağı, sağa sola, axırda yəni Allah sizni ixtisar eləndə bizə bu cür söz, qul sözü qalır. Yəni bu, sağa hu, sahu, salahu Yəni, həyətləndə yəni, çox pis haldır və bu halda isə bunlar zikirlərini davam edirlər və o dərəcə ə, müritlər də mürit də bunların başının üstünə diyanır və mürit də hərdən bir Allah sözün işlədir. Yəni, Allah sözün işlədir və belə halda isə bunlar zikirlərini davam edirlər və artıq onlar, yəni, ağırları özərin çıxmaq səhvəyəsini çatanırca onlar yəni, Allah'ın ünsət bağladığıları mamiddə artıq demək olar ki, Peyğamər bunların məclisinin ziyarətə gəlir. Və onlar, deməli, məclisin halqanın bir tərəsindən ayrılırlar, bir tərəsindən ayrılırlar və deməli, oraya başlayırlar. Də ki, Peyğəmbər gəlir, bunlara salaba deyir və belə alacaq, yəni, bunların yəni, zikirləri bitir. Yəni, bu, bunların yəni, zikir formalarıdır və həmçində bunların e, zikirlər vaxtı bunlarda rəqslər də bəyənilir. Düz, rəqslər bunlarda e, tək kişilər, tək qadınlar deyil, rəqslər də ki, kişi qadın bir yerdə olsun. Kişi adım bir yerdə olsun Orada məhrəm, məhrəm söhbəti yoxdur Yəni, o heç bir problem yoxdur Dükkan südürlər, yəni, bazı qardaşlardır Bu rəqslərdə isə, rəqslərdə isə Düz bunlar, bu batillərinə Düz sünnədən dəlillər gətiriləcək Də Peyğambə s.a.sələm Daha da düzgün düz ədisdə düz ki Bəzən iki nəfər cariya oynayanda ona baxdı içində demədi. Yəni həmçinin də Ömər ilə Albəkin biz də oynayardıq, amma yaxşımız çoxdur. Yə, bu cür batil şeylər uydururlar özlərindən. Bunlar yə, edilər, şunədəndir. Və zikrin ə, rəksin forması isə, rəksin forması isə nə ki, yəni onlar ə, yəni uzun, geniş pantallı olmalıdır və əllərin açı, və əllərin açı Və halda formasında zikr yerində fırlanırlar. Yəni, bu, bunların bunların yəni, zikrlərində etdiyi rəqslərdir. Və qadınlar da bu cür eləyə bilər, kişilər də bu cür eləyə bilər. Və kişilər qadınlar bilsə, bəyənir ki, də geniş paltayı ginsin ki, onlar da yəni paltaları, yəni yumru, yəni qadınlar kimi yumru fırlana bilsin. Yəni, bu, bunların zikrlərində yəni, etdiyi e, rəqslərdir. Və daha dostu rəqslər yəni, bunların zikrlərini əsas yəni, yerlərdən birim tutur. Və sonuncu isə yəni bu sufi təriqətinin imamlarının, şeyhlərinin, dahilərinin e, kəramətləri, çoxdancı kəramətlər nə Peyğəmbərə, nə sahabilərə, nə tabinərinin hisbinə verilməyib. Və bunların necə deyirlər kəramətlərindən biri odur ki, e, məsəl üçün, su üzərində gəzmək. Yəni, su üzərində bunlar yəni, heç bir problemsiz, çətinlik olmadan su üzərində gəzə bilirlər və sonra kəramətlərindən biri odur ki, bunlar uça bilirlər. Yəni müəyyən məsafəyə çünki onlar ezdeyəndəki bunların şeyxləri beş namazı, yəni Məkkədə qılıb gəlir. Beş namazı Məkkəyə gedib qılıb gəlir və cümələri də orada otururlar çünki ora fəzlətdir. Yəni onlar heç birisi şey uçub gedə bilirlər. Yəni bu bunlarda etiqadlarında var. Siz soruşanda onların birinə görsən, heç biri görünür, sadəcə inanırlar. Və deyəndə dedi ki, şək gəlmə, yəni belə ola, elə ola. bunların oynaması Yəni, nə oynaması? Çünki bunlar şeytana o qədər yaxındırlar ki, şeytana bunlara başlayır sözlər eşitdirməyə. Olabiliyor, Allah sözü eşitdirsin, olabiliyor, Quran sözü eşitdirsin. Bunlar bunun özlərində yəni, kəramət sahələr. Düzdür. Və bəzi onlar şiddətli dərəcəndə satıblar ki, kəramətin ən yücə dərəcəndən satıblar ki, bunların şeyhlərin əllərində kum fəyəkum var. Ol deyəndə olurlar. Yəni ki, nəyə desə ol, məsəl s filan olsun, ol, o da olur. Veya ki yani, ölümü diril, diril, dirildir. Yani bu bunlarda yani, en yükselinde bu şeyler var. Ve en çok da bunlar, ne de Bu da en çok şeyhlerde, yani, sufi şeyhlerinde, yani en batıl etikad alınan biri budur ki, daha doğrusu, yani onlarda karamet, miolojik derecelerlendir. Yani en yüksel e, karamati olanlar da yakun, yakun ellerinde olur. Yani öyle bir ki onların ellerinde, siz şehli subuk kimi nə o da olur. Və həmçində bunların aşağı təbəqələrdə də odur ki, onlar bir canlı, canlı olmayanların dillərini bilirlər. Sizin daşın, qayanın, ağacın dillərini bilirlər. Yəni o o danışılıb qulaq siz bu ilə danışır, bu ilə danışır. Həmçində bunların cəmaatı Allahın istifadələrinə də bir odur ki, bunlar həmin o səhnəni əvvəzdən hazırlayırlar. Məsələn, Şeyx Əvbanın tələbələrindən biri var idi, tələbəsi deyildi. O ödü yani Suriyada yaşayan suflərdən biriydi və ona demiş ilə ki, e, Yardaniyada vahibi var biri, yəni Albaniyada bir vahibi var, camatı yoldan da də, tohfirə dəvədə bir yoldan çaldır. Abi bu insan da deyil ki, mən dedi ki, Şəh Albanəyi öldürməyə gəlmişdim ki, gedim görüm ki, insanların üç yoldan çaldır. Və gəldim, gördüm ki, bu insan zanyanda insanlar oturuq və Quran sünnədən danışır. Və oturdum, qulaq alsın, qulaq alsın və dedim ki, siz deyən vahibim, mənə vahibidir, budur. Deyil, hansı vahibiyim, başa saldır, nədir? E, biz ki, söhbət nədən gedir? E, buna başladılar o kitablardan verməyə. Tofi, kitabı, şap keçfi, şübhət, usul usələsə, belə kitablar verirlər. Boğuy, boğuy və gövcə, həqidin bunlar deyəndəndir. Və sonra da bu deyil, atıq deyil, mən deyil, bunu biləndən sonra idil, mənim yazma şeylər düşdü. E, sufilərin, yəni bir səlif olan zaman elədigimiz fulağlar. Əfsudalanan yəni, bir oldu ki, əgər bir cəmaətün şeyxi özünün qeybi bilməyini deyil, isə sübut eləmək istisə, əvvəlcə muridlərinə bəzən deyirdi ki, mən falan şey etsəm sən falan şey gətir, falan şey etsəm falan şey elə. Yəni və nə barədə. Güya məsəl üçün falan söz deyəndə murid cəmaətə nə sədi, axı sədi baxır. Güya buna mələklər buna çatdırır. Sən Bir məsələdən falan şey deyəndə gələn ixtar ilə gələn falan gələndi. Falan şey. Əvvəlcə bunu hazırlayıblar. Və ya da deyir ki, onlarda içkü kimi şey var. Yəni içkü o bizə də cahillər eləyirlər. Bunlarda bu şeylər var. Onun fırdaqlarından danışır. Deyir ki, məsəl üçün o içküyü bilir hansının altında. Əslında isə altdan əlləri bilirlər hansı hara gedir. Və ya da deyir ki, o şiş bədənlərini keçitməyə dairsində. Yəni şişə nə keçirdilər Əməsətin şişindir ucunu, deyir yəni, eləmirlər, içə eləmirlər. İç şişin qır ağlarını da rezva halında eləyirlər. Və deyir insanın deyir mədəsinin qanı tuq qabına o içərədən mədəsinin dava çəkir və dərinin də onun da uzuna deyir, nə olsa məhdəd onu vururlar və ətil bu yanından çıxarıb o yondan keçirlər. Yəni, bu insan artıq e, sufinin ardıq yəsuldağlarından e, yəni gəlib danışır ki, ondan idi bu belə pul dala. Və bu gün suldaqlardan da Yəni kəramət iddiasında olanlar bu sufilərin şeyxlərin bu rituellərinə istifadə edirlər. Yəni ki, buya nəsə səsləşdirdilər, vaxta nəsə elədirlər. Hansı beləliklə onlar, yəni şeytan bunlarla oynayır. Onlar deyən avam o avam insanlarla, yəni oynayır. Və həqiqətə isə insanların isə bu sufi təliqəsinə düşməyin səbəbi isə yenə dediyimiz kimi ən birinci, ən birinci insanların öz dinlərindən uzaq olmasıdır. Yəni insan, necə deyələməsən, cahil insan olsun, cahil dinlə xəbər olmasın və görsün ki, ə, halda çəkin ortada bir zikr eləyirlər və sən gəlib onlara desən ki, bu olmaz, bir dətdir, gəlib sən, cahil sən dedir ki, növçün müşah çıxırıysa, növçün müayinə olsan onlar onlar Allah'a zikr eləyirlər Ancaq o başa düşmüyü ki, qələndi zikir Quran və sünnədə yoxdur, qələndi zikir, bir dət zikirdir, aydındır və də ki, görsə ki, nəsən batıl edək Yəni, insanın nəfsi, şeytan batıl şeyləri insana gözəl göstərir. O cahil insanlar da bu insanların qarşılaşanda allanır onların axsaqqallığına, əllərini əsad işlərində, misal başında əmana və deyilər bunlar ölüyədir, belə-belədir və görürsən ki, bir işləyə şey, yəni, xurafat şeylər eşdirilər ki, flankəsi dirildi və ya da ki, ölüsün qatər neynədir və belə hallanırlar insanlar, yəni cahil insanlar belə şeylər allanırlar Və əsas səbəb də yəni dindən qafil, dindən uzaq olmalarıdır ki, ümumiyyətlə yəni insan dinini öyrənməli, bilməlidir, hətta belə cəhətlərə düşməsin və beləliklə də yəni, Allahın izni ilə yəni, bu sufi təriqəçi firqəsinin haqqında məlumat çıxardı və inşallah gələndə dəstəyisə, yəni inşallah murciələrdən başqacə danışma, çünki murciələr də bizə deyirlər keçmişdə olduğu kimi və bu əsərdə də bunlar mövcuddur. Həmişə bu murciələrdən danışanda da yəni danışılır ki, nədir Bəzi İslam alimlərə də bu mürcəliyədə iddiam edirlər. Yəni, hansı ki, e, təşbir cəmatı, başqa cəmatlar, yani Şəh Albari kimi, Hüseymi kimi, bazı kimi alimlərə mürcə adını verirlər. Və Allah sünəlləhəm iqdəə edəsin. Gələn dəstə inşəə Allah və düzünə Allah bilir. Və sələlə Muhammed